Там він і познайомився з матір'ю. Він не мав професії, нічого не вмів робити і тільки весело проводив час у маминій компанії. Але ж він, здається, був скульптором. Він мусив вигадати собі заняття і, оселившись на Монмартрі, в майстерні, де стояла піч для опалювання глини, він почав називати себе скульптором. Щоправда, потім батько перекладав книги Франсуази Саган. Коли мама завагітніла, вони одружились. І хоча вони любили один одного, мама вирішила розлучитись. Їй не подобалося носити обручку. Але після розлучення вони прожили разом ще сім років. Батько помер набагато раніше за матір. Але на сьогодні вони поховані в одній могилі з мамою на її батьківщині у Кажарку. Як пишуть її біографи, Саган любила богемне життя. ну, Власне, так і було. Але це не більше, ніж маска, яку мамі довелося носити після неймовірного успіху її першого роману. Коли на свій перший гонорар вона купила собі ягуар, Пішли розмови про те, що Франсуаза сидить боса за кермом і ганяє дорогами зі швидкістю 200 кілометрів на годину. Писали, що Саган утримує цілу банду дармоїдів, влаштовує гульбища у нічних клубах. Ваша мама була щедрою натурою. Вона не надавала ніякого значення грошам і роздавала їх наліво та направо. Мама запрошувала друзів до поїздок, які сама оплачувала. Пам'ятаю, яко у 1974 році ціла компанія приїхала з нею до Нью-Йорка та оселилась в найдорожчому готелі. Коли вона бачила жебрака на вулиці, часто віддавала всі гроші, що мала при собі. Мама отримувала купу листів з проханнями прислати ту чи іншу суму. Хтось просив у неї сотню франків на праску. Стара зламалася, і мама надсилала чек. Вона повторювала, що гроші – це поганий господар, але хороший слуга. І при цьому її все життя таланило в азартних іграх. Вона, сміючись, запевняла, що пристрасть до ігор не є від прабабусі, начебто російського походження. У день свого повноліття... Мама вперше поїхала до казино в Монте-Карло. Вона була впевнена, що гра тим і гарна, що повністю знецінює гроші, позбавляючи їх усілякого сенсу. Тому грала по-крупному. Граючи в рулетку, вона обирала одні й ті ж три цифри – 3, 8, 11. Одного разу у 80-ті роки, 8 серпня, це восьмий місяць року, вона виграла в казино 8 мільйонів франків, і на них купила собі будинок в Нормандії. Іншим разом вона грала в Лондоні. Після кількох годин гри Круп'є показав їй аркуш з сумою 3 мільйони фунтів, які вона програла. Мама не змогла б розрахуватись, навіть якби продала все, в тому числі, і квартиру але вона відігралась. Е, скажіть, а як вона стала заручницею наркотиків? Після страшної автомобільної катастрофи вона дивом залишилась живою. Але у неї були переламані руки, ноги, ребра, і вона страждала від страшного болю. Їй давали різновид морфію. Мабуть, вона приймала його надто довго і вже не могла без нього обходитись. Саган не тільки приймала все життя кокаїн, але й багато пила. Вона вважала, що алкоголь допомагає знаходити спільну мову з людьми, завжди бути в доброму гуморі. Коли у неї виникли серйозні проблеми зі здоров'ям, лікарі заборонили їй пити, вона могла вмерти від алкоголю. Тоді мама знову почала приймати сильні наркотики. Ми з нею ніколи не обговорювали цю тему. Це було табу. Через наркотики вона мало не потрапила до в'язниці. Так. Одного разу поліція затримала дрібного наркодилера, в записнику якого було ім'я Саган. Під час обшуку у нас вдома знайшли наркотики. Мамі присудили місяць в'язниці та штраф 600 тисяч франків. Коліна встала від комп'ютера, пройшлася кімнатою з кутка в куток, потім завмерла біля вікна. Її переповнювали емоції, хоча вона ще не дочитала до кінця інтерв'ю з Дені Оестхофом, сином письменниці. Інтерв'ю дане російському журналісту роки через три після смерті Саган. Вражали ненаведені факти біографії, а хірургічна цинічність запитань і просто прозора легкість відповідей 45-річного мужчини.